Gårdagens Går värld Idag igen Det har blivit lite mindre regelbunden utgivning av den här podden på sistone Men nu, nu är vi här igen och jag kommer inte på att vi brukar inte ta om när avsnittet kommer ut. För vi tänker att de ska vara lite tidlösa, mm. eller hur? Vi är eh, en tidlös skatt, så man kan komma upptäcka när som helst. Ja, fast på sätt och vis så tycker jag själv att det är väldigt intressant att veta när någonting är gjort. Mm. Så nu tänker jag säga att det här är gjort sommaren 2018. Då allting var jättevarmt. <laughs> Verkligen. <laughs> och vi ska datera oss en smule. Mm. Så ähm, det här blir ett lite avslappnat sommaravsnitt som du har tagit avslappnat jättelänge att klippa ihop. Mm -hmm. Så äh, vi har precis att du bjuder på avslappnad lyssning också. Mm -hmm. Eller hur? Mm. I våra avslappnade omgivningar. Nej men det är ganska skönt för att äh, det segmentet, det långa segmentet i slutet som handlar om omgång för i där sitter vi och pratar i en trädgård och det låter jättemysigt av kvittrande sparvar runt omkring. Mm, det är så, så eh, välkända sommarstudion. Mm, en av våra olika sommarstudior. Ja. ja. även så det hoppas vi att det ska kännas lite skönt att lyssna på. Men hör du, mm. jag har tänkt på en helt annan grej. Mm. Det här med hur man har det hemma och vad man förväntar sig hemma hos folk. Det är olika. <laughs> det är väldigt olika, eller hur? Mm. Folk brukar när de kommer hit förbluffas så att det finns mycket böcker överallt till exempel. Mm. Och jag tror att det är så olika människor prioriterar jätteolika i vad de vill ha i sitt hem och vad de vill göra med sitt hem. Men jag gör mest så att jag inte funderar så mycket på hur mitt hem ska vara, utan det bara blir. Ja, då är det ändå noglunda genomtänkt. Jag har ju bott i klart mer ogenomtänkta bon än det här. Hur menar du nu? Ja, Jag vill minnas ett studentrum där man mer eller mindre bara ställde in saker där det fanns en ledig yta, fanns det inga ytor. Ja, <laughs> ah, det, det har jag också minnen av. Mm. Det stämmer bra det. Mm, eh, men jag tror ändå att det är så att vissa människor som jag känner, de är väldigt intresserade av det här med heminredning och att få sitt hem och fint. Mm. Och sen för, tror jag på något sätt att det är så som människor förväntas göra. Och så känner jag mig lite mindre värdig för att jag inte gör det. Och sen så försöker jag liksom med näbbar och klor försvara mig att jag minns har här att på vad som jag vill. Mm. Men det är, en, det är väl en grej som, som eh, jag tror är väldigt vanligt i det här landet. Folk kommer att titta på matlagningsprogram på tv och de ty tycker om att titta på program där folk bygger och fixar hemma. Men menar Ernst Kerstiger, till <görs> exempel. Ja, han, den där Ernst i alla fall. Jag menar, han är ju jättepopulär. Pitsa, pynta och fixa och dona lite hemma så, så det ser lite så där piffigt. Liksom. Ja, men det inte det ju... för att man inte har någon annan hobby? Om man redan har en annan hobby då har man inte tid att hålla på att piffa och putsa. <laughs> ja, jo, nej, det är så det för oss. Om man har miljarder andra mm. hobbyer. då. Jo, och vi, men vi kanaliserar ju inte ens den intresset i att titta på Ernst. Vi låter ju bara bli men det är kanske är det som gör oss lite udda. Jag vet inte ens hur udda vi är. Kanske det är väldigt mycket vanligare att faktiskt bo lite hipp som hopp mm. än att verkligen vara no noggrann och, och, och välorganiserad. Men det är bara det att jag har fått för mig att, att, att det förväntas att man ska vara det. Ja. Jag vet inte varför jag har fått för mig det. Det är faktiskt så. De flesta människor som har varit här och blivit förbluffade och det dessutom hos oss har ju också blivit lite imponerade. Ja, det är ju mysigt tycker jag. Ja. Många böcker, många rollspel. Mm. Många hittar <laughs> Ja det är ett Musikinstrument som mm. syns och märks i ett hem, det tycker jag är mm. bra. Och sen oftast lite pussel som ligger framme också. Typ så här drivor med grejer som är pågående, pågående projekt. Mm. Det är det jag tycker minst om vårt hem faktiskt. Ja, men alltså det är jättekreativt att ha det för att. Så som jag gör saker så gör jag lite grann på en sak och sen gör jag lite grann på en annan sak. Mm. Om, om jag skulle plocka undan någonting däremellan då skulle de ju försvinna ur min åsyn och då skulle inte jag fortsätta. Ja, det, det är nog mest att de, när jag gör saker och ting och det blir liggande så blir det ofta för att jag tappat fart. Och har jag väl tappat fart och blir påminn om att jag tappat fart då blir jag, tycker jag att det var jobbigt att jag inte kan göra det där som jag egentligen vill göra. Och då tycker jag det bara känns jobbigt. Ja, men om det ligger fram och du får syn på det, blir du inte inspirerad då istället? Och vill fortsätta? Ja, men då gör jag det bara. Liksom. Om, jag, om jag tittar på det, och då är det för att jag inte riktigt hinner med. Om jag fall så skulle det liksom inte bli liggande överhuvudtaget. och skulle jag bli färdig och fixat. Ja, men det färdig. finns ju saker som inte blir färdiga på en dag. Det är sant. Typ. Och då är frågan så här, ska man du var undan då mellan att man grejer med det. Mm. Eller ska det ligga framme så att man kan få syn på det och fortsätta. Då föredrar jag väldigt mycket att det ska ligga framme så att man kan få syn på det. Ja, då har man i alla fall chansen att. Jag tycker, jag tycker det är mycket ja. mer kreativt. Det är det som är det kreativa kaoset. Mm. Det finns människor som pratar om kreativt kaos och så menar de att det, alltså De använder det uttrycket och så menar de att det är stökigt. Mm. Men kreativt kaos är inte stök utan kreativt kaos är ju. När de sakerna man håller på med mm. finns inom räckhåll. Mm. Ja, det det ska länge. inte vara rörigt. Nej. För då är det inte kreativt. Nej, Nej jag, jag älskar ju högar. Jag är ju väldigt svag för högar. Men, men, men när jag håller på med Gärna någonting... Gärna instoppa dig i den Ja, det, det, det, det är estetiskt mindre tilltalande högnyttjande. Hög, men, men det här med att plocka fram saker så det ligger framme för man håller på att dona på det. Ja. Då har jag ju oftast inte saker liggande... Lite överallt, utan det är ofta höger som är framme. Mm. Så, jo, jag tycker, sympatiserar definitivt med den tanken också. Liksom. Mm. Men det är lättare att göra en hög av några böcker än att göra en hög av några sygrejer. Mm. De blir lite mer som en. som en. Vad blir de? En driva? Ja, kanske en drivo. Jag är väl. Ja. <laughs> det blir inte en snygg. Fyrkan till höger i alla fall. Mm, nej, det är sant. Mitt pussland handlar ofta om att flytta på en papper ja, och vara med tillbaka. En annan, del, annan sorts pysslande mm. handlar ju om att ha 14 flikar öppna i en webbläsare och tre program som man aldrig stänger av på datorn. Mm -hmm. Som till exempel Audacity för att klippa en podd som man kan pussla med lite grann av och till mellan arbetspassen. Det kan man. Ja. Om du vad? Folk som har jättepussliga hem och där mm. allting är väl ordnat. Jag slår van om att de har tusen eh, ikoner på sin desktop. Jag tror, det, jag tror det finns en balans där. <skratt> ja. Havet? Mm. Jag kommer ihåg när jag var till erat som ställe första gången. Och vi gick ner till havet och stod och tittade ut över det. Och du fick någon sån här vision av typ ett jättestort Chris Foss rymdskepp som skulle sväva över havet och hur det skulle se ut. Mm, ja. Jo, det är väl något... någonting med havet som är storslaget som ja, talar till en ja, ja, jo, havet inbjuder på något vis till till att Tänka på sin egen likdenhet och att tänka på stora slående saker. Mm. En annan relation jag har till havet är, jag läste en gång för länge sedan en massa böcker från 1800-talet. Mm. Jag läste Värn och Dumas och alla de här stora mm. namnen. Och då läste jag även Moby Dick och lite andra såna här. Läste du Moby Dick? Ja, den är urtrist. Det är en av de tråkigaste böcker jag har tagit mig igenom. Jag måste läsa den. Ja, Jag undrar om jag har sagt det i den här podden förut. Jag har säkert sagt i den här podden förut att jag måste läsa Moby Dick. Jag har mm. fortfarande inte gjort det, men jag ska göra det. Jag kan säga att jag faktiskt har läst den. Men ja, och då, jag tror att 1800-talet, då var ju, jag menar, industrialiseringen hade kommit igång och världen hade börjat krympa. Och havet var ju det som band samman världen på den tiden. Nu är det ju... Så var det ju ända fram tills man kunde börja bygga effektiva vägar. Ja. Och nu, internet och sånt. Jo, nu har vi fiberkabel och eh, flygplan. På den tiden hade man havet ja, som man kommunicerade över. Ja, precis. Mm. Så var det ju väldigt långt innan 1800-talet också. Mm. Ja, det var det. Men jag tänker ofta på havet, när jag tänker på havet och lite mer närkontakt med havet så tänker jag nog mig nog ett fartyg av trä. Med segel och, eh, och storm. Mm. Det är lite stormundrang och, och lite, lite romantiken över min syn på, på havet tror jag. Mm -hmm. jag. Jag frågar dig om det här med havet. Därför att jag håller på, har hållit på jättelänge med att läsa en bok som heter Der schwamm. Den finns på svenska också. Men eftersom den råkade vara skriven på tyska och jag råkade hitta den på tyska. Så läser jag på tyska. Mm -hmm. eh, och därför tar det lite längre tid. Men jag tycker det är värt. För jag tycker om att läsa, läsa på tyska ibland. Eh, bara för att kunna hålla kvar språket. Mm -hmm. Hur som helst. Den här boken är en slags science fiction thriller. Eh, som handlar om havet. Och eh, som bygger jättemycket på det här med att vi vet så lite om havet. Det kan mm. gömmas i saker där som vi inte har någon aning om. Aha. Så det som händer i boken är att havet angriper människan om man fattar inte vad som händer. Mm. Och sen nystar upp sig därifrån. Mm. Eh, den, den är rätt häftig egentligen. Och eh, det har fått mig att tänka att jag ska läsa en massa fler böcker om, om havet. Eh, Peter Watts har skrivit några science fiction romaner med hans tema. Mm. Och det har ÖSYC Clark också gjort. Han var ju en... En eh, entusiastisk dykare och så. Ja, oh ja, han var mycket för havet. Ja, så jag har plockat fram en bok av honom, vad den nu heter, som jag tänkte att jag ska läsa snart. Mm. Och eh, jag blev så här inspirerad. Jag tyckte att det var häftigt. Jag upptäckte mm. liksom att just jag, havet, det finns ju där också. Mm. Och innehåller en massa coola grejer. Ja, havet är ju någonting lite så där som man kan säga talar till en på någon mer grundläggande basal biologisk nivå. Vi kommer ju alla ur havet på ett och annat vis. Och eh, det har ju fantastisk, mytisk klangbotten på ett och vis. Det är väldigt lätt att se havet som en symbol för väldigt mycket mm. saker. Liksom, det är det okända, det är det stora, det är det djupa, det är, är, är, är omöjligheterna mm. inom oss. Men samtidigt är det inte faktiskt rejäl ting där ute som även i vår moderna högteknologiska värld fortfarande är lite äventyrligt. Och det knyter du nästan lite an till, till det här 1800 talet fyrmastare som stävar fram det. Även med högteknologi är havet fortfarande något av ett äventyr. Ja, därför att det är ganska svårt. Det är så högt tryck när man kommer ner väldigt mm. djupt. Så det är ganska svårt att ta sig fram. Och i den här boken så säger de på något ställe att det är lite svårt att säga någonting om hur det är mm. nere i djuphavet eftersom de saker som vi sänder ner mm. de kan inte utforska så värst mycket runt omkring sig utan de har lite strålkastare och så kan de se de närmaste meterna runt sig. Ja, just det. Så det som man får är ju eh, bild av en väldigt lokal plats. Mm. Tänk om det skulle komma någon utomjordisk civilisation och skicka en, ett par sonder ner på jorden och en mm. landar i Amazonas mm. och en landar eh, på en åker någonstans. Yeah. Och en landar i Central Park i New York. Mm -hmm. Ja, Det de ser runt omkring sig det är, är ju kanske in, ja Det är lite olika, men det, det kanske inte omedelbart säger att det finns en intelligent eh, civilisation runt omkring. Nej, nej. Inte ens i Central Park kanske man omedelbart kan se det. Nej, det eh, om, om man bara ser några meter runt omkring mm -hmm. själva sonden. Jo. Så är det är lite svårt att urskilja vad som händer där borta. Och just det där perspektivet det var lite det var en lite så här wow grej för mig. Mm. Och då kan man tänka på såna här grejer som uh, det finns ju något det här borde jag ha kollat upp innan vi började banda men det har jag inte gjort. Det finns något ställe i Atlanten. Där man har hittat jätte, jättehäftiga som typ vulkaniska formationer. Mm. Det är som en underjordisk stad. Mm. Och först trodde man när man hittade det där att, att det var någon slags ruiner. Fast det är det inte. Utan det är, är formationer som har bara bildats utan mänsklig inblandning. Det ser mm. ut som kolonner och torn. och ja, jätte vulkaniskt ursprung. Jag vet inte. Nej, men det är. Det känner jag igen, för jag kommer ihåg att jag läste om det den någon gången För naturligtvis var det någon som gick igång på Atlantis Atlantisvinkeln. Ja, <laughs> oh, så tråkigt. Varför måste det alltid vara Atlantis? Det var ju häftigt nog ändå. Men ändå så uppenbart. Och det har vi nog det där med, med, med det mytiska i dimensionen mm. hos havet. Det finns liksom någonting som, som plockar fram legender ur oss när man pratar om havet. Um, nu när jag tänker på det så slår det mig faktiskt. att Jag har en annan intressant koppling till, till just havet. Mm -hmm. Nämligen så att den första filmen jag någonsin såg på bio mm -hmm. var The Abyss. Jaha, okej. Okay. Den som har inte jag inte sett. Det, alltså, du har inte, ja. För den är ju intressant för det är ju en first contact-film. Mm -hmm. En film om människan som möter utomjordingar fast den utspelar sig under havet. Wow, okej, okay, det måste jag se. Eh, och eh, där, där, är den bra eller är den bara dålig? Den är intressant. Okay. Det finns någon form av director's cut som jag vet att diskutera om, vi, om den är bra eller inte. Men där, det är väl James Cameron som är den tror jag. Mm -hmm. Så det är väl effektfullt om ett annat. Och Den, den, den går väl loss ganska ordentligt på den här, här med mytiska dimensionen av havet liksom, som det stora okända på något vis. Den är en på Mm. Men döljer och någonting som verkar långt borta. Och men var det är den det är... första film du såg på bio? Ja. Du gick inte massa på bio när du var barn? Nej. Jag växte mm. upp i Jönköpxle. Det är inte alltid vanligt att man går på bio. Nej just det. Det har en sån där dimension också. Det är inte sånt man gör. Nej, om man är en ordentlig människa. Ja. Hur man ska formulera det. Så. Man kan mm. se hur mycket film man vill på, på tv. Men man går inte på bio. Nej. Ja. Det är lite skot. Historiskt bagage. Intressant historiskt bagage, ja. Mm. Eh, och eh, ja, så det, det tycker jag är, är fascinerande. Men gillar man science fiction och tanken på möten i det stora okända, så är ju havet väldigt. Eh, det är ju samma grej. Och det, det ligger ju faktiskt. Långt borta samtidigt, som det är väldigt, väldigt nära. Mm, mm. Men, men Det är ju det som är det häftiga, Det är det som är det lockande. Men man ser bara ytan. Mm. Och det finns så himla mycket där under. Mm -hmm. Dessutom så sakerna som finns där nere ser ju ut som de kommer från mm -hmm. ytterrymden. Och sen har vi det här förstås det berömda uttalandet om, om pratande bläckfisker. Eh, du menar Margaret Atwood? Precis. Eh, fast ja. Så det... <laughs> <laughs> det, det, det är ju rymdvarelse där nere. Ja, ja, ja så kan man faktiskt se det. Mm. Ja, men De är ju och de har ju levat där mycket längre än, än vad det har funnits liv på land. Mm. Det, vad var det? Det var många, många, många miljoner år som det fanns liv i havet, men inte på land. Det är något så. sånt, jag är jättedålig koll på de här skalorna. Men all, mm. allting, mm. när man går så långt bak i tiden, är, är jättelång tid. Så... <laughs> så eh, det fanns ju massa visioner ett tag, för jag kommer ihåg från sådana här böcker, så här blir det i framtiden, ja, från förr. Ja, just det, förr. som gjordes på 80-talet, ja. Ja, eller tidigare eller och också. Tidigare, ja. ja, det fanns ju massor av visioner av att mänskligheten skulle expandera både ut i, havet, äh, ut i rymden och ner i havet. Mm. Och bo på bubblor och man skulle ha odlingar i havet för att utnyttja jorden bättre och för att resurserna på landet inte skulle räcka när befolkningen växer. Ja, just och det. Och jag tror att man skulle kunna utvinna, istället för att gräva gruvor så skulle man kunna utvinna eh, metaller ur havet också. För mm -hmm. det fanns några molekyler per eh, kubikkilometer och liknande och så här. Och det skulle på något vis vara eh, finansiellt i, i, i framtiden. Mm. Det kommer jag också ha att jag läste om. Och just de här bubbelstäderna, liksom städer under, under mm. fiskbubblor och Ja, det ser ut som en sorts gamla men Ja, och det där, det där finns ju kvar. Till exempel det här barnprogrammet på SVT-labyrint. Mm. Där bor ju Daidaros De i en sån där undervattensbubbla- mm. eh, och som är hemlig då. Ja. Ingen som upptäcker det, för den ligger ju under ytan. Mm, och notera återigen koppling till det gamla mytiska laget att han heter Daedalus. Ja, men han har ju en labyrint, alltså måste han ju heta Daedalus. Ja. Det finns ju liksom inget annat namn. Nej, nej, naturligtvis. Men han bor i havet. Ja. Det är där myterna bor. Ja. ja. ja. Och sen vår, vår populärkulturella ett, populär, ett av våra populärkulturella ankare, i James Bond mm. som jag återkommer till ibland eh, Vad gömmer sig Bondskurkarna någonstans? Var har de sina hemliga baser? Är uppe i fjärran bergen vulkan eller under havet med hajar och andra mystiska mm. saker Ja, det är kan... mycket hajfällor alltså. Det är det... väldigt mycket hajfällor ja. <laughs> mm. ja. Fin... ja Och ubåtar Ja, och, ubåtar och, och grodmansjakter och, Ja, ja. Jo. Så det, det, allt finns under havet. Det finns uttimjordning, det finns superskurkar och det finns metaller att utvinna och ja, gud vet vad. Så ja, det verkar det ganska Bissigt där nere så. Ja, men ändå så tänker man så sällan på det. Folk borde prata mycket mer om havet. Mm -hmm. Eller det kanske de gör, bara det inte jag märker det. Ja. ja <laughs> kanske det. Vi ser uppåt och neråt. Mm -hmm. Och framåt. <laughs> Jag kommer i alla fall att läsa och se fler grejer med havsteman nu när jag har gått igång på det här. Mm. Framtiden ligger i havet. En sak som har återkommit lite i vissa filmer vi har sett är ju en figur som verkar vara det är sån här som dyker upp som gubben i lådan i många olika filmer och det är ju en figur under Wong Fei -hung. Alltså jag blev riktigt förvånad när jag insåg att vi hade sett så många filmer med Wong Fei i jag eh, inser ju att ja men visst så är det men... Jo och det är ju en av de intressanta sakerna med den här eh, figuren som alltså är en Ska man säga, en kinesisk folkhjälte. folkhjälte ja, precis. Och eh, framförallt i, i södra Kina en, en sån här figur som väldigt många människor känner till. Eh, beskrivs ibland som någon form av Kinas eh, Robin Hood. Mm. Va? Ja, tydligen. Jaså? Yes. Ja. Jaha. Ja, eh, vilket, är ju ett, vilket ju säger någonting om, om, om hur folk eh, föreställer sig den här figuren. Ja, vilket fast så för grejen är att vi såg den här filmen Iron Monkey och där mm. var det ju Robin Hood, fast där var det ju Hjärnapan som var ja, Robin hood där var, det in, där var det inte Mr. Wong som faktiskt var, gjorde Robin hood så att säga. Men, har vi Nej. sett någon film där han har varit en Robin Hood-figur? Eh. Jag tror inte det, nej. inte direkt nej. Så, så därför känns det här så Det här var något som var nytt för mig. Ja, termen är lite lustig. Men jag tror att han kanske kan beskrivas lite som Kinas Robin Hood på det viset att han är en figur som har dykt upp i jättemånga filmer mm. och berättelser och är en sån där... Ja, lite som jag sa, ah. gubben i lådan. Han dyker upp lite överallt och han har lite mytiska dimensioner. Lite. Ja, för det, det finns kanske en historisk figur bakom men det spelar inte så stor roll för de berättelser man berättar om det. Precis, så är det. Ja. Och det är ju lite kul. Nu har vi ju, efter att vi insåg att han dykt upp i flera filmer vi sett och gillat så började vi ju faktiskt spana lite vad, vilka ja. filmer förekommer den här figuren och hur... Mm. Eh, hur fram hur, hur på, porträtteras han och det visar ju så att ganska olika kan man säga. Ja, alltså det var ju det som gjorde att jag inte riktigt fattade grejen lång för för att mm. för det är ju jättespretigt. Det känns ju verkligen som att man förstår inte vad han var för typ eftersom, mm. eh, eftersom han är så extremt olika. Ska vi kanske vara lite konkreta och mm. gå igenom vad det är för filmer som, som vi har sett? Mm. ja. Eh, så om vi ska ta med i kronologisk ordning. Nej men vänta, gör inte det. Ska vi inte Spara det? den första till sist. Okej, okay, vi sparar den första till sist. Då... För det, det är liksom en poäng med det. Ja, Då tycker jag vi, vi börjar att prata om den som kanske känns mest som en modern film av en typ man kan se nu. Nämligen Iron Monkey från 1993. Jag läste på Rotten Tomatoes att den hade gått upp på bio i USA 2001. Mm. Så det var ju lite lustigt, men jo. den är från 1993 i alla fall. Ja, så eh, väldigt många kinesiska filmer dyker ju upp i Västeuropa och USA och under nya titlar och lite senare och ibland omklippta och ganska allmänt massakrerade. Har det i alla fall varit så historiskt? Det har varit så, ja. Den som är intresserad av att gå till källan så kan jag rekommendera att man kikar på ett ställe som heter Yes Asia där det finns många unga filmer i original. Då kanske inte alltid med någon engelsk textning vilket kan vara utmanande, men om man vill ha det är originalet så. Det, var det som är kul här med Aramanki är ju då att i den filmen så huvudpersonen, järnapan, är ju verkligen en Robin Hood-figur som... Mm, som tar från de rika och ja, utredda fattiga. Eh, regeringsmakten eh, i form av guvernören på platsen. Han, han samlar på sig allt, allt mat och, och eh, håller på den. och eh, Folk på, på stan är allmänt förtryckta och sen så smyger den här maskerade hämnaren runt och eh, skäl och delar ut helt enkelt. Mm. Hjälper Men, dem som har det svårt. Jo, och eh, som sagt det är lite kul här att Wongfei Hung är ju här som vi säger, kan det vara 5-6 år någonting? Nej. Lite äldre? Ja, mycket äldre. Ja. Eh, han ska väl föreställa 10-12 i alla fall. Ja, 10-12 kanske det. Ja, det kan jag älskar ja. vara när jag tänker efter. Eh, och spelas då alltså av Tsang eh, Tsuman eh, som intressant nog är en tjej. Ja. Ja. Mm. Det gör ingen stor skillnad i den åldern. Nej, det är ju inte det. Eh, men det, det visar på hur olika personer som får spela Ongfie Hong. Ja, mm. men, men eh, så i den här filmen så är ju Ongfie Hong, den legenden, ett barn. Och det handlar ju mest om hans pappa. Mm. För att han blir bortrövad av den elaka eh, guvernören mm. eh, Och hans pappa eh, är ju bara där på besök. Mm. Och eh, lovar att hjälpa till att ta fast hjärnoppen för att få tillbaka sin son. Precis, det är, ju, det är lite allmänt så här: Kalabalik och, och pappan, eh, den minstliga legendariska Wong Keying, mm. eh, tycker att vad är det är som för sig går här. är ja, med för att få lite ordning på saker och ting så ja, men jag lovar att jag ska ta fast den här hjärnoppen åt det så att mm. vi får lite ordning och reda här och jag kan få tillbaka min son. Mm. Och, Sen är ju Wong Keying också eh, rättskaffens person så han. han, han blir ju inte fiende på riktigt egentligen. Mm. -hmm. Nej, det är en massa förvecklingar. Det är mycket förvecklingar. Det är en ganska ja, rolig film. Det är en väldigt rolig film. Eh, och det är ju en sak som jag gillar med, med kinesisk film, rent generellt. De tenderar att, att göra melodramer, eh, men med humor och skräck och eh, spänning rätt så fritt väx, växlat och inblandat. Och det, det gör att jag, man, man kan få lite av varje i de här filmerna, det tycker jag mycket om. Eh, och det som gör att den här filmen framför, eh, tror jag är väldigt tilltalande för en, en publik som kanske har sett Crouching Tiger, Hidden Dragon är ju att actionkoreografin är ju gjord av Jun eh, Wu Ping som även har refuserat filmen mm. och den ser lite ut på samma vis, det är mycket så här liksom, höga skutt och springa på väggar och såna här saker mm. det, det är en väldigt, väldigt, akroba väldigt, väldigt akrobatisk historia. Mm. Ja, den, är, den är snygg och rolig ja, den, den var en bra film ja. Lustigt det här egentligen Jag som brukar säga att jag aldrig ser på film men mm -hmm. Jag kanske ser mycket färre filmer än de flesta Men en del filmer har jag ju ändå lyckats se oh ja, oh ja. Ha, Vilken tar vi här nästa? Ja, den andra filmen som jag tycker känns eh, Som är lite liknande i stilen Är ju eh, Once upon a time in China Mm. Eh, och eh, vi har sett Wong Fae Hung Time in China 2 mm. det är en ganska lång serie med filmer mm. eh, och i, jag tror den första fyra så spelas Wong Fei -hung av eh, Jet Li Sir, Wong Fei Hung would like to see you Den kändes ju äldre i mm. hur den såg ut eh, eh, skådespeleriet foton stort mm. så kändes den ju mycket äldre än Iron Monkey på jo. något sätt. Jo, Iron Monkey känns väldigt fräscht upp dit, och mm. väldigt... Jag skulle säga att det är en av de bästa Busha-filmer jag, jag har mm. sett faktiskt för jag tycker att den är nära nog fulländrad. Om man ser på No Time in China, den kunde ha varit gjort tio år tidigare. Den var liksom ingen, inte så att den... Nej, den är inte lika slående på något vis, det är den mm. inte? Den hade en del roliga... Eh, en del roliga grejer som det här med, med tågen och så. Det utspelar sig i slutet av 1800-talet. Mm. Jo, den Lite. känns ju den känns mer grundad i någon faktisk historisk period. Ja. Alla filmer om Moncfé om de är inte är fullkomligt fantasifulla, utspelar sig under hans faktiska levnad. Som var. Som, ja, nu har jag inte hans precisa födelsedag och dödsdatum, men det är ju kring skiftet 1900 liksom. Ja. Jag tror han dog 30-talet eller något sånt. Eller var det 30? Men alltså, det är där i kring. Ja. Många filmer utspelar ju sig i slutet av 1800-talet. Mm. Det är väl då som var hans liksom, mm. eh, I, den, I den här filmen så är han i alla fall en äh, ung Läkare fast framgångsrik och han är på väg till en läkarkonferens där mm. han ska träffa västerländska läkare. Och så blir det väldigt mycket, väldigt mycket av filmen kretsar kring det här liksom, mötet mellan öst och väst. Och det oh. blir en del lustifika kulturkrockar. Mm. Eh, han flyttar med den här tjejen som är väldigt eh, västinfluerad. Jag är inte not able to allt det that Du måste listen och absorb whatever du able to Ja, och så händer det lite andra historiskt signifikanta saker alltså, så att, som att han möter... Äsch, vad heter han nu igen? Eh, Sun Yat-sen. Just det. Gentlemen, allow me to explain in western medical terms what Dr. Wong is trying to show you. May I ask who you are? I am Sun Yat-sen. Dr. Sun, I am pleased to meet you. Det är ju en en väldigt, väldigt central figur för utvecklingen av Republiken Kina- mm. Uh, och här, den här filmen känns då väldigt historiskt grundad. Uh, men också Fast ett... fritolkning. Fritolkning naturligtvis. Men den ändå liksom satt i en väldigt tydlig historisk period. Mm. Och historiska personer som Sun Yat-sen. Uh, och historiska faktiska konflikter mellan kineserna och de västerländska krafterna som var på plats och ville exploatera. Och i den här filmen kommer det fram tydligt väldigt tydligt att Eh, Ongfie Hung är, han är läkare mm. han är inte bara liksom kringdrivande som kicker mm. eh, han är läkare men också att han, han är patriot det är den patriotiska sidan mm. av Ongfie Hung som betonas ganska tydligt här men då lite mer eh, i, i Iron Monkey var det med det här eh, rätt rådig mm. eh, kämpa för socialrättvisa personer liksom. Just det. Eh, så de håller betonar lite olika, olika saker Ja, det är fritolkning som sagt Ja Okej, okay. vad mm. ska vi ta för film nu? Ja, du vill ha den, den äldsta sist. Så mm. då tycker jag vi håller oss kvar på 1990-talet. 1994 går vi framåt ett par år till Legend of Drunken Master. Eh, som alltså inte är den första Drunken Master-filmen som eh, många känner till. Utan det här är faktiskt en senare. Eh, och huvudpersonen här. Jag, tror jag har sett båda. Ja, det är mycket möjligt. Ja. Ja. Jag har nog sett mig. I, och här eh, spelas huvudpersonen av Jackie Chan. Mm. Eh, väl kanske den allra mest kända kinesiska skolspelaren. Ja, men, så, men Drunken Master är väl inte Wong Fei-Hung i den första Drunken Master-filmen? Nej. Nej. Och, och, i, i det, här... och det är ju dessutom att Wong Fei-Hung ja. tränade ju inte Drunken Kung Fu, det var Nej. inte hans stil. Men precis, så varför har de gjort det här till, till Wong Fei-Hung i den här filmen? Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga som också funderar lite på när jag såg filmen. Eh, så, den så, är... så, i den här filmen har jag i alla fall eh, Wong Fei-Hung det... en stivmor ja. som vill att han ska ta för sig. Mm -hmm. Och en pappa som tycker att han inte ska bråka så mycket. Ja. Jo, och här han är han ju en... Här spelas Wong Keying av en annan eh, musha-film-legendar eh, Till Och hans Wong King är ju väldigt, väldigt annorlunda än Donny Jens Wong Keying i Iron Monkey. Eh, de är väldigt propera och eh, eh, som att säga eh, klassiska fadersfigurer och sådär, men de... de de känns ändå väldigt olika liksom. mm. det, det är tillungas, Wong King han ägnar sig mest åt att äh, tala om för, för äh, unge frihung att han, han, han beter sig, att han drar skam för familjen och mm. att han måste sluta dricka och sluta våka, och såna här saker äh, Fast det är en del sånt i en annan film vi såg också, Challenge of the Masters där vill ju verkligen inte pappan att sonen ska lära sig kung fu Precis, där har, där, har vi, där har vi den. Så det, jag undrar om det, om det är någonting som, som är en del av, av myten om ångång också eller om det är en historisk bas eller om det är fritolkning. Det är någonting jag faktiskt aldrig läst någonting om. Mm. Mm. Att, att, uh, nej För i Iron Monkey, där fick jag ju liksom uppfattningen att han började lära sig som rätt liten. Ja. Jo, det, det, bor... det är ju så som man traditionellt har gjort i, i Kina. Ja, precis. Och det verkar ju inte så konstigt. Han blir uppladd av sin pappa både inom läkekonsten och inom Kung mm -hmm. Jo, precis. I Iron Manke så går ju i början av filmen så går ju eh, Wong ying och förhör Wong Hung om mm. läkeörter av olika ja, slag. Liksom. Han måste lära rabbla han folk. Jag mm. <laughs> har filmer han inte rabblar rätt liksom och rätt. Mm. Mm. Men eh, Legend of Drunken Master, ja, den är ju det här är ju en sån här jag undrar om det är så att, att den första Drunken Master-filmen som Jackie Chan gjorde slog så mycket och blev en sån succé att eh, när Jackie spelade den, eh, den här Drunken Kung Fu-figuren eh, så fick han göra det en gång till. Men eftersom Wong Fei Hung är liksom ett namn så mm. klart man ska göra en Wong Fei Hung film någon gång. Så det här var Jackis första Wong Fei Hung film liksom. Ja, ah, li lite konstigt känns det ja, lite, lite skumt. Sådär, men, men, den okay. ju, men den är ju helst kul. Det här är ju verkligen en klassisk Jackie Chan, det som han har blivit hans ja, grej. En, lite så här komedi. en, en komedifilm med mm. fantastisk målresan mm. akrobatik, för Jack är ju ja. fantastisk. Han gör ju sina stund själv och han är otroligt akrobatisk. Han är ju en dröm att se på, verkligen. Ja, um, men då nämnde vi ju redan Challenge of the Masters. Ja, och här är det ju en liten kul länk mellan Legend of Drunken Master och Challenge of the Masters. För i Legend of Drunken Master finns det en, en, en, en regeringsagent mm -hmm. som Hong eh, eh, sätter igång och fightas med, bara för att han helt enkelt tycker att du, du var bufflig, och där. Mm. <laughs> Give me face. Och så börjar han fightas med honom. Och senare så visar det sig att han är på något riktigt regeringsuppdrag och Feihung måste liksom hjälpa till med det här. Mm. Där har vi den här kopplingen till att engagera sig i kampen mot regeringen eller för regeringen och sådana saker som dyker upp igen. Han som spelar den här regeringsagenten mm. är ju Liu Xiayang okay. Ja, min kinesiska urhuset. Och dessutom det där är, tror jag, hans namn på Mandarin och det heter någonting lite annorlunda. Jag tror att han inte eh, han inte Lau Carlong på kantonesiska mm. ja. vilket gör det väldigt förvirrande om jag ska då en på vem som är vem här. Han är ju dessutom då regissör för filmen. Och, Vilken film? Nu håller jag inte reda på... Nu håller jag I, inte med svängarna. Han är regeringsagenten i Legend of Drunken Master. Uh -huh. Han är dessutom regissör till filmen. Till samma film, ja. Ja, mm. precis. Och det som är intressant här är att han, hans far, Lao Cham, uh -huh. är, tränade för Lam Sai Wing uh -huh. som var en av Wong Fei Hungs elever. Jaha, uh -huh, just det. Så att han har liksom regissören till filmen Legend of Drunken Master Han har faktiskt har en, en familjekoppling en... till just Wong liksom Ja, en, en kung koppling mm. till någon Fung Men då är det extra konstigt att de gör drunken style i den ja. inte någonting ja, Jag vet inte eh, vet, Vad vem heter vem det? det? Det heter den stilen som hungari stilen så. Hungari, ja det. det är den stilen som Wong som hung faktiskt i historien mm. var en viktig person för mm. att systematisera och sprida, ja, ja. Challenge of the Masters, ändå, var 1976. Mm. Den regisseras av samma regissör då, eh, Liu Xiaoyanian. Så han har varit igång eh, ett par decennier? Han har varit igång väldigt länge och gjort jättemånga filmer, mm. både som regissör och skådespelare. Eh, och han spelar eh, en onding i den här filmen, dessutom. Han tenderar att både regissera och vara med i ja, sina heller. filmer. Men Challenge of the Masters, det var ju en jättekonstig film. Den handlar liksom om mm. eh, ett gäng eh, elever på någon här, i någon sån här skola. Mm. Eh, och de eh, vill vara med i en tävling- som är lite diffus. Hur det egentligen funkar. Man mm. går upp olika lag mot varandra så ska man fånga en trofé ja. och ta hem den och så får man ha eh, jättefin eh, någon slags fint monument för sin vinst. Ja, precis. Men äh. de, de bygger ihop någon jättelika. Det ser lite ut som den här har runt i, i ja, katolska länder så en, näst, typ en, en, en stor tron, med stor med en ja. ja. ja, Men mm. i alla fall. Ja. Så är det de här skolorna som ska tävla mot varandra med den här trofén. Mm. Och sen så är det hon, hon, hon då som vill vara med men hans pappa tycker inte att han ska slåss. Men de ska ändå inte slåss i den här tävlingen. Mm. Och sen mitt upp i det så blir han iväg skickad till någon mästare som ska träna honom. Och så blir det typ eh, karate då, av det. Yep. Och så fattar man fortfarande inte vad det har att göra med den där tävlingen, men de vinner. Ja, precis. Han kommer tillbaka till slut när han har lärt, lärt sig hungar. Och, uh -huh. och då kan han och hans eh, skola vinna tävlingen. Det var ju en jättekonstig film. Ja, fast det här är, det här är intressant. För han som spelar Ongfie Hung i den här filmen mm. då, eh, Liu Xiahui, mm. eh, även känd som Gordon Liu, vilket mm. är ett lite lättare namn, så ja, han är ja. väl oftare känd som det. Eh, han... Eh, har ju spelat i en väldigt, väldigt känd film som kom faktiskt två år senare, 1978. Nämligen eh, 36 Chambers of Shaolin. Mm -hmm. Som ju är kanske en av de filmer som är mest kända för att den handlar ju om en person som kommer till shaolin och säger: "Hej, jag vill lära mig kungfu." Mm. Och sen består större delen av filmen helt enkelt av att han tränar. Mm. Och så man ser bilder på han träna och sen så möter han en annan person, munk som tar honom till en annan del av templet så tränar han det och så tränar han och så tränar han. Och sen så får han genomgå ett, ett litet test och han liksom tar sig igenom sån här mystisk labyrint fylld med, fylld med konstiga fällor och, mm. och grejer. Mm. Och det är liksom den stora grejen med den här filmen. den är väldigt fokuserad just på att visa faktiskt kungfu-träning. Ja. Eh, och eh, Challenge of the Master det är ju lite liknande faktiskt. Ja, I mittenpartiet. I ja, större delen av filmen är ju just bara att han är hos den här andra mästaren och så får man säga att han tränar. Det är Karate Kid som du säger. Ja. Det säger, det som du säger liksom. ja, i en osannolik ramberättelse som man inte ens förstår. Nej, och här finns ju ingenting om, eh, om det här... Eh, vång träffar eh, flicka bli blir generad. Det finns ingenting om att Vång Fei kämpa mot de onda eh, västerländska jävlarna. Det finns ingenting om att Wong -hung på något vis eh, är god patriot och tar ställning för, eh, för eller mot. Utan här är det bara träningen som är den alltså, liksom, fokus tjänsten det som. Fast var någon time in China, man inte att han var mot västerlänningar Grejen i den filmen var ju ändå att det var syntesen mellan öst och väst som var det, det goda ja. på något vis. Jo, i den filmen är det det som är ställningsnart. Ja. Tittar vi till exempel på filmen Hero där det är väldigt tydligt är ja, att när det. Ja, det är med allting som mm. inte Kina ja. Men den hade inte var Nej, Nej, ja. mm. så, nej. Så, så, så den är så, lite udda den här figuren ja. faktiskt. Men, eh, men jag ska säga att det är ju intressant att se den, mm. den där typen av, av filmen, liksom det här typiska träningsmontaget. Mm. Alltså då, då har vi sett fyra stycken filmer mm. eh, som är jätteolika och, och man får verkligen ingen uppfattning om vad grejen Wong egentligen är. Mm. Hur det kommer sig att de här väldigt olika filmerna har med en figur som heter Wong Fiehung. Vad, vad är det man vill göra med det? Mm. Och då tyckte jag att det var en ögonöppnare mm. att se den här gamla filmen från 1949. Ja. som heter Whip Extinguishes the Candles. Vilket ju mer är någon slags minnesregel, tror jag. Jo. För att komma ihåg vilken av alla filmer det här är. För det verkar ju vara en del av en lång filmserie, mm -hmm. antar jag. Som man förmodligen har gått och sett på bio. Jo, här är ju Quan som ging som spelar Wong Fie Och jag har läst på om honom. Och han var faktiskt... Wong i så pass många filmer så att folk började kalla honom för mest Wong tydligen. Okej. Okay. Ja, men för det var han var med i typ över hundra... eller något. sånt. Ja, film. åtminstone nära hundra filmer. Ja. Och det kan man ju, det fattar jag också för att den här, den här filmen den här filmen innehåller i sig två episoder som mm. inte har någon relation till varandra. Det är liksom episodiska berättelser som verkligen har serietidningskänsla. Ja, okay. Och då fattar jag så himla mycket plötsligt för det här är ju en sorts, vad ska man säga? Eh, superhjälte eller arktyp eller så. Mm -hmm. eh, han är ju en annorlunda figur i den filmen än i alla de eh, senare mm -hmm. som jag har sett. Mm -hmm. Men, men eh, ja, kanske lite mer av, vad ska man säga, läraren än den som och eh, Eller väldigt mycket mer. Men den eh, grejen är här alltså att när man fattar det här med den här följetångsformen och att Ja, man, man börjar berätta historier om den riktiga omfiguration kan jag tänka mig och sen mm. så spinnar man vidare och sen så, så börjar man göra små filmer man kan tänka sig att det är lite samma sak som de här klassiska radiofoljetongerna som man hör talas om ibland. Mm. Jo, den har definitivt den känslan. Ja, precis. En formen på något vis. Ja. Eh, eller som konstiga typ stålmannserier från förr som man har läst som mm. bara är episod för episod och det händer konstiga saker om man lär sig att känna igen en del grejer. Men sen så har man växt upp med det här. Mm. Och sen vill man göra någonting nytt. Här, typ. Man vill göra sin mm. Ja, ja. Oh ja. Och, och sen kan man göra nästan vad som helst med det. Man kan göra någon är... kundemaster till exempel. Ja, ja precis. Mm. Det, jag tror jag fattar någonting mer nu. Mm. När jag har sett den filmen. Mm. För att innan dess tyckte jag bara att det var konstigt. Vad är det här för typ? Varför gör man så här? Vad, vad är grejen? Tills jag fattar att det här, ja, men det här är en Filmfigur. Ja. Jo, han är ju verkligen... Vi kan ju berätta lite om hur den upplagd den här... Äh, Whip extinguishes the candles. Wong för hung här äh, är med om diverse... Det börjar lite så här mitt på något vis, lite mitt i en kan man säga. Ja, det börjar med en jättelång scen som bara är liondans. dans. ja. Jättelångt. Ja. Och det känns lite som att man får inte riktigt förklaring till varför den sker. Liksom eller Vad var det med eller hur eller varför riktigt. Hade man gjort det här nu för tiden, mm. då hade man ju eh, låtit den vara ramen till att man introducerar lite figurer. så där Man ska zooma in på lite folk, låta dem göra saker i bakgrunden. Mm. Så. Men det är inget det. Utan det är bara så här, fokus på själva lejondansen. Ja. Sen förstår man mm. att det är en gång som är på besök i staden med sina elever för att göra lejondansen. Precis. För att, mm. ja. Och det blir förr eller senare en fight och han blev skadad och måste fly- och blev omhändertagen av en ung kvinna och räddad till livet. Ja, innan dess mm. har han ju också varit hos en... Där han blev skadad var ju att han gick ensam för att möta en skurkaktig typ- som har rövat bort en annan mans hustru- mm -hmm. Den här skurkaktivtypen har också en kungfusskola såklart. Ja, eh, och han har dessutom fallluckor i golvet ja. med ormgrop under. Mm -hmm. och, eh... Här står man en skurktyp. <laughs> ja, precis. Och, och, och, och eh, binder fast eh, den här kvinnan i sin källare. Mm -hmm. Och Wongfi försöker först att tala honom till rätta. Ja. Men han går inte med på det. Och sen får Wongfi slåss mot alla hans elever medan skurken... Fegt kryper ihop bakom bord. Ja han gömmes verkligen bakom ett bord. Han hukar bord. Det ser jättefånigt ut. Men, ja, men, men fighten, alltså, är fighten är häftig. För 1949 den var mycket mindre tafflig jag hade väntat mig. Ja, det var bra det. att hålla igång och det var ekribatiskt faktiskt. Ja precis. Det känns ju som, som Martiné-films ja. eh, swashbuckling. Jo Så ja. Fast, det, fast... De, de, de hade till och med liksom en sån här trätrappa smyckte övervåningen som sen liksom man kunde kasta sig ner. var Västernfilm. västenfilmen. Det var salonfight. Verkligen. Mm. Mm. Jo det var en stämning på det viset. Men, men jag gillade verkligen den grejen att man ser alla de här pulpiga ingredienserna, liksom. mm -hmm. oh ja. allt det här som ingår i äventyr, mm -hmm. äventyrsfilm ja. ehm, och... E Ja, och sen att han snubblar in i en ung kvinnas sårbun ja, av, av misstag och faller ihop av sitt sår och hon räddar livet på honom mm. med hjälp av hans egen mirakelmedicin. Precis, för han är ju doktor. Jo. Och, där, där, och där kände jag en liten koppling till senare, sentidare hungfilmer mm. där han inte helt osällan träffar på kvinnor och ibland är barn som inte generad över det hela och inte riktigt vet hur han ska bete sig. Det verkar vara någonting som... Eh, förekommer i flera filmer. Jag vet att någon av Once Upon a Time in China-filmerna till exempel, undrar jag den första, som också jätteligt spelar Wong Fihung, där han, eh, hans elever, pushar fram honom till en kvinna och han, och han blir alldeles liksom rådnar och säger massa dumheter och ja, sådär. Ja, han, vet ju inte hur han, ska, oj, han vet ju inte riktigt hur han ska uppvakta den här kvinnan som i Wanser-podden tar en Min China 2. Nej, nej, oja. Så mm. det känns lite som att... Jag, jag tänkte på det när jag såg den här filmen från 1949 att det kanske är någonting som har hängt med redan ah, från förr Att tiden. han var tafflig med kvinnor. Ja. Men hans elever däremot, de går på modell. Ja, just vilken... Men det som framförallt kändes som gjorde att jag precis som du begrep att jaha, men vänta lite nu, det här är ju verkligen... Mm serietidningsepisoder var ju slutet av filmen där Feihong ska nu till slut eh, konfrontera den stora undingen. Mm. Sliter fram de här eh, piskan som, eh, som släcker eh, ljusen. ljusen. Vevar runt och släcker ljusen och sen tada, nu kör vi igång. Och då plötsligt så säger de, aha, nu var det färdigt. Vill du se fortsättningen lite på nästa film? Ja, aha. cliffhanger. Cliffhanger. Och det kändes ju som att men vad har Så kan man inte göra. <laughs> men det är klart man kan det. om om det är så att det om, om det är en följetångsfilm. Om det är en följetångsfilm. Liksom. Det är mm. ett helt annat sätt att berätta med det som du säger. Mm. Nu faller bitarna på plats. Här mm. har vi det följetångsfiguren som vandrar igenom äventyr och släter på allt mellan himmel och jord. Mm. Men man kan väl sammanfattning säga att på alla olika vis som, som Ong Kui hans far och andra figurer som, som följer med det här det lite, lite mytiskt laddade figurgalleriet. Mm. man kan göra ganska mycket av den här figuren och, och eh, folk har, har valt att fylla det med, med väldigt olika material jag tycker det är ganska kul att se Ja, det har ju varit roligt, roligt att se de här filmerna Ja, möjligtvis Challenge of the Masters skulle jag inte säga att det var den bästa filmen jag någonsin sett. Men då, alla de andra gillade det. Ja, du skulle nog inte se 36 Chambers i så fall. <laughs> Men ja, jag tycker det är väldigt jag tycker det är en lite fascinerande figuren då, den här Wong Fihung. Och det är lite kul att se hur, hur han tolkas på så fenomenalt olika vis. Speciellt om man läser på lite och bara en sån sak, ta kik på hans Wikipedia-sida och se vem var den historiska figuren. Och så tittar man på de här filmerna och så inser man att det är väldigt lite... Varför blev just han den här figuren som man gör massa filmer om? Mm. Mm. Det har jag inte riktigt förstått fortfarande, vad det var som startade legenden. Men det måste väl ha varit att han fick ett rykte om sig att man började berätta historier. Ja, jo det var nog det. Ja. Och man, det är ju något som syntes väldigt tydligt i den här gamla filmen från 49 att han, han blir ju förelämpad vid ett tillfälle. Mm. Och sen går han i nästa scen så stolpar han fram och tillbaka och hetsar upp sig och blir mer och mer upprörd över det faktum att han är förelämpad. Mm. Och hans ära är liksom en sån stor grej. Det är Bara det faktum att de inte kände till vem han var gör att han blir rosenrasande mm. och personen som, som sen då finnekar att känna till hans far hon kring legendaren då, då blir han så arg mm. att han nästan inte vet var han ska ta vägen. Just det mm. att vara... Vara ett namn, vara beroende och att ens lineage som vi säger i för världen är någonting som är erkänt och respekterat. Det är, kanske var den riktiga Kung för Hong likadan att han, han var bra på det där, att, att se till att folk visste vem man var. Det är kanske är så hans ryckbarhet grundlades liksom. Mm. Inte några specifika saker han gjorde men det faktum att han var väldigt mål om att folk visste vem man var. Du har hört avsnitt 38 av Gårdagens Värld idag igen, en ljudkapsel av Ante och Åkad vår. Det här avsnittet släpps under Creative Commons licensen Erkännande. I nästa avsnitt så tänker vi diskutera Alastair Reynolds bok House of Suns. Så om du vill hinna läsa den till dess eller friska upp minnet av den så kan du passa på att göra det.